Bol raz jeden starý král a ten mal troch synov. Ako dobrý otec rád by bol z nich čo najdriečnejších šuhajov vychovať a povolal tých najmúdrejších ľudí z celej krajiny, aby mladých kráľovičov vo všetkom, čo im vedieť treba, učili a cibrili. Ale učiteľia veru z milých kráľovičov nič nevykresali, a ako prišli, tak jeden za druhým zanechali kráľovský palác. Neborák otec nad tým veľmi smútil, lebo predvídal, že jeho synovi a pre ich nespôsobnosť celé kráľovstvo premárnia a na večné veky ostanú nešťastní. Čo len z vás bude? Len sa mé hry, zábavy, predky... Ale že jeden z vás čo chvíľa bude vládnuť, na to nepomyslíte. Ale, otecko, veď sa hádam, ešte nechystáte umrieť. Nikto z nás nepozná svoju hodinu. Môž byť i zajtra sa trón uprázdni a potom čo? Kráľovstvo spustne z a objedený ľud bude mňa preklínať, že som svojich synov nevedel vychovať. Čo je to? Niekto prichádza. Uú, ritier na krásnom koni, až sa celý palác trasie. Uvedte ho dnu. Čo ťa k nám priváza šľachetný ritier? Veličenstvo, počul som, že máte troch synov, ktorých ste doteraz k ničomu nemohli priviesť. Ak sa vám páči, prepuste mi jedného z nich, trebár z toho najmladšieho. Uvidíme, či z neho čo bude. Veľmi rád dám svojo syna do učenia takému statočnému ritierovi. Môže sa čo to podučiť. Len sa mi nevidí, že si si staršieho nevybral. Má právo na moju korunu a zdá sa mi byť súcejší ako ten najmladší. Jedno mi je či ten a či ten. Keď myslíte, dajte mi najstaršieho. Si môj najstarší, chystaj sa na cestu. Pôjdeš s týmto statočným rytierom a slovo ho budeš počúvať. Ďakujem, pán kráľ. O rok vám ho zase donesiem. Poď, kráľovič. Toto je môj zámok. Všetko tu bude ako tvoje vlastné. Môžeš si tu robiť, čo chceš. Môžeš sa zabávať z dlhej chvíle. Žiadnu inú prácu mať nebudeš. Ale na konci roku mi takú večeru prichystaj, čo ju už na pol míle zavoniam. Ja teraz musím odísť do sveta a celý rok ma neuvidíš ale po roku ma istotne čakaj. Ak vykonáš, čo ti kážem, uvidíš potom, akú pamiatku ti spravím. Rok prešiel, ako by to bol týždeň. Večera je hotová. Varil som, ako som najlepšie vedel. Každú chvíľu tu bude. E. Eh? <laughs> Driečný si ti šuhaj. míle sa mi od tej vône kýchlo. No, vidím, že stôl je prestretý. Ochutnám. Mm. Mesko prepečené. Chlebík čerstvý. Syn môj, Statočne si sa držal. Zaslúžiš si bohatú odmenu. Naber si z týchto drahých vecí, koľko len chceš. Ja ťa odprevadím godcovi a ešte ti inakšiu pamiatku spravím. Kľakni si na zem a ucho prilož k samej zemi. Ucho k zemi? Takto? Poveď, čo vidíš a počkáš. Vidím a... Počujem všetko, čo sa kdekoľvek na svete robí. Aj môjho otca vidím, aj bratov, ako sa v mojich veciach prehrabávajú. Takým tyritierom budeš, čo bude vedieť všetko, čo sa na svete robí. To budeš mať odo mňa na pamiatku. A teraz poďme rovno k tvojmu ocovi. Ďakujem ti, Ritier. Vidím, že si z môjho syna vychoval poriadného chlapa. Teraz sa už nemusím o strachovať. Mám nástupcu. Ritier, si mojim hosťom. Môžeš u nás zostať, koľko len chceš. Nie, pán kráľ. Nemám sa kedy baviť. Ale ak sa vám páči, prepuste mi na jeden rok i toho stredného. Na to, milé, rád pristávam. Stredný môj syn... Chystaj sa teraz ty, zritírom, na cestu. Áno, otec. A vráť sa mi aspoň taký driečný, ako tvoj starší brat. Poďme, kráľovič. Nemáme času na zvyš. Čakajte nás presne o Toto je môj zámok, prostredný kráľovič. Môžeš sa zabávať, hodovať každý jeden deň, hoci aj od svitu do mrku. Nemáš žiadnej povinnosti, ale presne o rok, keď sa vrátim. Takú večeru mi prichystaj, čo až na jednu míľu zacítim. Ak vykonáš, čo ti kážem, tak ako tvojmu bratovi, aj tebe spravím večnú pamiatku. Rok prešiel, ako by to bol jeden jediný deň. Večera je na stole. Váril som, ako som najlepšie vedel. Hazda mu len bude povôli. Ej, prostredný kráľovič, na jednu míľu sa mi z tej vône kýchlo. No, stôl pekne prestretý. Mm. Je dobrota Pečienka Šťavnatá Zeleninka Lahodne udusená mm, Syn môj Statočne si sa držal Za to ti chcem spraviť Na večné veky pamiatku A sám ťa odprevadím K otcovi. Ďakujem, rytier. Teraz si navyberaj bohatstva Koľko uniesieš A poďme Toto je najväčšie more na svete. A tu sú tri dukáty. Jeden, druhý a tretí. Prečo si tie dukáty zahodil do mora? Veď je to škoda takto ríde zlatomárniť. Skoč dnu a tie dukáty mi prines na späť. Myslíš to vážne? Pozri len na tie rozbúrené vlny. A kde skočíš? Zotnem ti hlavu. Máš to jedno, akou smrťou zhynieš? To je mi pekná pamiatka. Nedbám teda, skočím. S Bohom, Ritier! Ritier! Stojím na suchom dne! Kdekoľvek sa otočím, voda sa rozostupuje. To je hračka Dukáty pozbierať! No vidíš, čo si sa mal čo báť? Od týchto čias budeš takým Ritierom, že kdekoľvek budeš bojovať a trafiť a nepriateľ naháňať, ty cez vodu prejdeš suchy. Kto sa ale za tebou pustí, každý vo vode zahynie. To budeš mať odo mňa pamiatku. A teraz poďme s Bohom k tvojmu Otcovi. Drahý rytier, som šťastný, že dvaja moji synovia sú rytieri na pohľadanie. Jeden, čo vidí a počuje všetko na svete, druhý, čo sa mu voda rozostupuje. Som ten najšťastnejší otec na svete. Keď sa vám tak páči, pán kráľ, Prepuste mi ešte aj toho najmladšieho do jedného roka. Vezmite, vezmite, len vezmite. Vďačne vám ho prepustím. Bár by sa vám pošťastilo z tohto netrebáka niečo vykresať. No, syn môj, tu nebudeš inšie robiť? Len tieto drahé a pekné veci obzerať a s týmito hračkami sa zabávať. To bude tvoja jediná práca. Len jedno ti nakladám, aby si ma na konci roka, keď sa Boh dá, šťastlivo navrátim, s takou večerou čakal, čo ju zavoniam ešte aj na dve míle od môjho paláca. Ak mi to statočne vykonáš, Spravím ti ešte inakšiu pamiatku, ako tvojim bratom. Rok prešiel, ako by to len jedna hodina bola. Večeru som navaril, nachystal, len či bude rytier spokojný. Hej, najmladší kráľovič. Na pol tretej míle od zámku večera rozvoniava. To je voňa. Nič lepšieho som v živote nevoňal. To je dobrota. Takúto večeru nepamätám za celý svoj život. Statočne si sa držal. Za to ti spravím večnú pamiatku. Ďakujem, Rytier. Na staré kolena som sa dočkal dobrej večere. Veľa raz som svet obišiel, síly ma opúšťajú, nevládzem ďalej. Nemám nikoho takého, ktorému by som zveril môj palác So všetkým bohatstvom Oddávam to tebe, syn môj Spolu s verným koníkom a Spolu s týmto mečom Staneš sa najslávnejším rytierom Môžeš vybojovať celý svet Ale to ti vravím na meč si daj veľký pozor, lebo ak by ti ho niekto od pása odviazal, na skutku by si skameňal. Len čo starý rytier odpásal svoj meč a podal ho najmladšiemu kráľovičovi, na mieste skameňal. Najmladší princ sa pobral za svojim otcom a bratmi. Oplakali smrť statočného rytiera a na jeho pamiatku prichystali sa bratia do sveta. Otec nechcel najskôr o tom ani len počuť, ale potom predsa len privolil. Keď už mnoho krajov schodili, dostali sa raz do jedného kráľovského mesta a tu sa veľmi zadivili, že bolo celé obtiahnuté čiernym súknom. Hostinský! Nože nám povedz, čo znamená ten smútok po celom meste? Ani sa nespýtujte, švárni junáci. Tu na blízku býva veľký drak s troma hlavami, ktorému musíme každý týždeň dať jedného mládenca alebo panenku. Dnes ráno prichodí rad na kráľovskú ceru, ktorú pre jej krásu všetci radi vidíme. Á, oh. keď je tak, Chote len a povedzte kráľovi, že je tu taký šuhaj, čo jeho céru od toho pažráka oslobodí. Oloj, dajte si pokoj, bolo tu dozritierov, ktorí sa vám bezpečne mohli rovnať a ktorí sa osmelili byť s tým drakom, ale ani jeden neodišiel živý. Všetci tam skazu pobrali. No len vy choďte, choďte a povedzte, že sa zase taký našiel, ktorý chce za princeznou umrieť. keď si trúfaš, tak teda pôjdem. Však ťa to hrdinstvo, čo skoro prejde. Statočný si a mocný. Máš krásneho konia, nádherný meč. Už len za tvoju odvahu ti patrí naša vďaka. Ale dobre si to rozmyslí. Škoda každého mladého života. Nemám si čo rozmýšľať, pán král. Posaďte princesku do koča a pôjdeme drakovi oproti. Poď, moja v mene božom. Budeme sa za teba modliť. Princezná, drak prichádza. Schovaj sa do tejto kapanky. Hej, drak! Čo ty tu chceš? A čo tu hľadáš? Ba ty, čo tu chceš, ty zemský chrobák. Ja si idem pre to, čo je moje. A ty sa do toho nemáš čo starať. Ha, ha, ha, ha, ha. To nie je tvoje. A nikdy ani nebude. Keď to chceš dostať, pod so mnou zabasí. Druhá! A posledná! Sme zachránení! Nenachádzam slov, ktorými by som sa ti poďakoval, mládenec. Za tento skutok hned na celom svete dostatočnej odmeny. Zo srdca si prajem, aby si moje miesto zastal, moju dceru, aby si si vzal za ženu a šťastne u nás kraľoval. Ďakujem za dôveru, pán kráľ, ale ja som ešte primladý na ženbu. Ak by vám to nebolo proti vôli, príjmíte za zaťa môjho najstaršieho brata. Ritier je to udatný a mocný a spravodlivo bude panovať vo vašej krajine. Rád na to privolím, Udatný rytier. Braček, ďakujem ti. Keď priložím ucho k zemi, vidím a počujem všetko, čo sa kde na svete robí. Ak by si ty da kedy bol v nebezpečenstve, hneď ti prídem na pomoc. Idite svadbu. Princezná sa vydáva. Nech žije nový kráľ. Po svadbe sa bratia odobrali od najstaršieho, vysadli na bystré kone a sprevádzaný náramným ľudstvom vyšli z kráľovského mesta. Tu ešte stisli bratovi ruku a pobrali sa do širokého sveta. Prišli do susedného kráľovstva a už z ďaleka im padli oči na vysoké veže a veľký kráľovský palác, aj tu bolo všetko čiernym súknom obtiahnuté. Hostinský, čo je za príčina, že celé mesto takto smúti? Ach, pre veľké nešťastie. Tu za mestom býva jeden drak so šiestimi hlavami a tomu musí mesto raz za týždeň dávať jedného mladého človeka. A teraz prišiel raduž na samú kráľovú dceru. Chod rovno ku kráľovi a povedz mu, že je tu rytier, ktorý chce jeho dcéru oslobodiť. Jaj, pane, dostu už bolo rytierov, ktorí by radi dostali kráľovskú dceru a pustili sa do bitky s tou potvorou. Ale zle pochodili. Nevrátil sa z nich ani jeden živý. Ale... Keď tak žiadate, vďačne vás oznámím u kráľa. Syn môj, chýro tvojej slávy ťa predišiel. Vraj si v susednom bratovom kráľovstve princeznu zachránil, ale u nás Šarapati šesť hlaví draga, to je veru, dva razy tak ťažké ako u susedov. Viem... Že máš statočné, odvážne srdce, si mocný a smelý. Ale aj tak mi starosť o moju céru nedá tejto noci spať. Nebojte sa, pán kráľ, vašej cére sa ani len vlas na hlave nepohne. Nachystajte sa, na svitani vyrazíme drakovi oproti. mene božom, nech šťastný deň, udatný rytier. Princesná. Voniam síru. Drak nebude ďaleko. Schovajte sa do tejto kaplnky. Už prichádza. Drak! Čože tu hľadáš? Hľadám si to, čo je moje. To, čo hľadáš, nie je tvoje. A tvoje ani nikdy nebude. Choď mi z cesty, úbohý čelík. Rozpučím ťa ako... ŽABU! Áh, kto koho rozpučí. Uá, uá, tak! Uá, tu máš! Uá, uá, a ještě jedna hlava. A posledná! Ja, sme zachránený, šľachetný rytier. Skutok, ktorý si dnes vykonal, nedá sa dosť prenachváliť. A ja, ja nemám toľko pokladov, že by som ťa mohol dostatočne odmeniť. Som už starý a mám len túto jedinú dceru. Nič by ma tak... Na moje staré dni nepotešilo, ako keby si ty namiesto mňa tu ostal kráľom a s touto mojou dcerou sa oženil. Pán kráľ, mám pred sebou ešte dlhú cestu a naženie som mladý a neskúsený, ale ak by vám to nebolo proti vôli, mám tu brata, ktorého by som rád na dobrom mieste osadil. Keď tak nemôže byť, ako by som si najväčší žiadal, nech bude aspoň z tej krvi. Braček, ďakujem ti. Budem spravodlivo a múdro panovať. Keď budeš vnúdzi, pomôžem ti, aj keby to bolo na samom kraji sveta. Nech žijú mladomanželia, nech žije nový kráľ. Po odbavených kráľovských hostinách a zápavách, náš rytier sa odobral od kráľa a od princesky. Bratovi dal dobré ponaučenie, ako sa má spravovať. Vyšvihol sa na tátoša a letel samotný ďalej. Prišli do kráľovstva, kde tak ako v prvých aj tu bolo všetko čiernym súknom obtiahnuté. A sa dozvedel, čo to znamená, že jeden drak s deviatimi hlavami sa v susedstve zdržuje, ktorému musí mesto mladých ľudí dávať a že teraz prišiel rad na kráľovú dceru. Dal sa na skutku oznámiť u kráľa a na druhé ráno spolu s princeznou kráčali drakovi oproti. Princezná, držte sa ma pevne za ruku. Drak je už tu. Poradil som si s dvoma. Poradím si aj s tretím. Tomáš! Ešte Ďalšia! Ešte táto! A posledná! Sláva, večná sláva svetovládnemu rytierovi, záchranca náš, nepoznám slova, ktorými by som mohol moju radosť vypovedať, ale ak by si mal voľou stať u nás, rád ťa príjmem za syna a svoju dceru aj s celým kráľovstvom ti prenechám. Príjmam vašu ponuku a žiadam vás o ruku vašej céry. Svadba bola taká, kej páru nebolo a ani nebude. Na túto svadbu prišli i jeho starší bratia, ktorí sa z jeho šťastia radovali a slúbili mu pred všetkými, že ho budú poslúchať ako takého, ktorý nad celým svetom panovať má. Po svadbe sa hostia rozišli domov a rytier si žiel vo veľkej radosti s utešenou princeznou. Ale šťastie netrvalo dlho. Jeden strigúň mal na princesku zlé oko, lebo nechcela za neho uísť, keď ju bol za ženu pýtať. Raz, keď bola samotná na prechádzke, prikradol sa k nej a uchytil ju zo sebou. Koník môj, netrvalo moje šťastie dlho. sa, nikto nevie kde a da ktorí povrávajú, že možno ušla. Neušla tá Veru, ale ju zlý strikúň uniesol a teraz ju na svojom zámku vezní. Chystaj sa, koni, môj. Nájdem si ženu a domov privediem. Tak na mňa vysadni a nič sa nepýtaj. Dovedím ťa rovno k tvojej žene. Ale nebude to Veru ľahká úloha. Ničoho sa nebojím, len už podme. sme na mieste. No ale cesta už ďalej nevedie. Je tu len táto obrovská skala. Na tej skale má strikvôň hrad. Musíš sa tá dostať. Ale ako? Skala je hladká ako sklo. Tu prenocujeme. Dobre si zapamätaj, čo sa ti bude snívať. V sne budeš držať jedno krídlo z muchy. To drž mocne a keď sa prebudíš, povedz Nech som taký ako mucha. Hneď sa na takého spravíš, potom vyleď na tú skalu. Tam nájdeš priechod dnu. Daj na seba dobrý pozor a daj pozor na svoj meč. Tak sa aj stalo. Rytier vyletel hore, priechodom prišiel k útverám a kľúčovou dierkou prepchal sa do izby, kde hromadu strík našiel. Prebrnkol im ponad hlavy ku druhým dverám a tam sa zás cez kľúčovú dierku. Rytier sa v druhej izbe premenil na človeka a zastal rovno pred svojou manželkou. muž môj, chvala Bohu, prišiel si sem živý a zdravý. Ale v najväčšom nebezpečenstve si teraz, lebo keď príde ten strígoň... Tak ťa zmárni. Uvidíme, kto zvýťazí. Hlavne, že ťa máme. Ako odtiaľ to preč, to je už moja starosť. Ja vám pomôžem. Kto si potvora? Som sirota, ktorú Strigy väznili a poznám cestu von. Nechajte ma tu s vami. A ja vás zajtra vyvediem z tohto zámku. Neveriej, je to Striga. Ale nie, nie, je to len malé dievča. Dobre teda, môžeš tu s nami zostať. Ale keď klameš, beda ti. Spia. Pospali ako mačence. Potichu, Aby sa neprebudili. Opasok, pracka a môj. Čo sa robí? Čo tu robíš? Dívam sa, ako obímaš kameň. Ako sa najmladšej strige Fígel podaril, rytier naraz na skutku skameniel. Letela aj s mečom priateľkám sa pochváliť. strigy od radosti výskali a tancovali celú noc. Až nad ránom sa začali radiť, kde meč skryť, aby ho už žiaden človek viac nedostal. Dohodli sa na tom, že najlepšie bude hodiť ho do mora. Tam ostane naveky skrytý od ľudských očí. Brat môj, brat môj, zlé je. Včera som priložil ucho k zemi, že reku pozriem, ako sa vodi nášmu bratovi, či sa mu da čo zlé vo svete nestalo. A zda náš brat nenašiel svoju milú ženu? Bodaj by ju nikdy nebol hľadal. Našiel veru, našiel. Ale už keď ju mal domov odviezť, mladá striga ho oklamala. Odpásala mu meč a náš brat na mieste skamenel. Musíme mu ísť na pomoc. Strigy ukryli ten meč na dno mora, odkiaľ ho žiadny smrteľník nevyťahne. Obyčajný smrteľník možno nie, ale ja áno. Kde je ten meč? Prilož ucho k zemi. Ideme, vydajme sa na cestu. Pozriele na to more, aké je červené. To odkrvi, čo ten meč do seba popil. Nečakaj brat môj a skoč. Meč je na dne. Nieď ho braček. Nikde ho nevidím. Počkaj. Priložím ucho k zemi. 10 krokov rovno a 10 po pravej ruke. Tam ho nájdeš. 10 rovno a 10 po pravej ruke. Mám ho! Mám! Tu je! V mene Božom našli sme ho. A teraz rýchlo za najmladším bratom. Tu je tá skala. Hore na nej je zámok, v ktorom je náš brat skamenený. Ale ako sa dostať hore? Všetko som na diaľku vypozoroval. Ľahneme si spať a vo sne budeme držať jedno krídlo z muchy. Keď sa zobudíme, drž ho pevne a povedz si. Nech som taký ako mucha. Premeníme sa na muchy a vyletíme hore do zámku. Nazrime cez kľúčovú dierku do prvej komnaty. Áh, ah, i toto som vypozoroval. Sedí tam tá striga, čo nám brata oklamala. Poďme, máme meč, dáme jej čo si zaslúži. Nie, počkaj, ešte sa nám môže na niečo zísť. Dobrý deň, dievčinka. Dobrý aj vám. Odkiaľže máte ten meč? Už odtiaľ, kde si ho zahodila. Spustite ma! pridržuj, braček. vyskúšame, či je ten meč taký ostrý ako býval kedysi. Nezabíjajte, ma splním vám, čo nechcete. No dobre, počkám teda. Poďme za bratom. Švagrovia môj, tu vám je váš brat. Skamenil. Nože mu opáži jeho meč. Daj. Či som ma dobre spal. Bratia. Veru dobre. A bol by si spal na väčšnosť. Keby sme nie my. No tak, poďme teraz spolu domov. Každý do svojho kráľovstva. Nemali by toľko bez panovníkov zostávať. Domov. Domov. Ale ako? Veď nevieme lietať. My nie. Ale táto tu vie. Tá nás znesie, ak nechce prísť o hlavu. Striga zniesla všetkých štyroch zo skaly. Potom už išli bez prekážky domov, kde sa veľké hody strojili, aké nikde na svete neboli a nebudú. Tam bol prítomný aj ich vlastný naradovaný otec. Tam boli aj králi a kniežatá z celého sveta. Všetci pripíjali na slávu svetovládnemu rytierovi a oddávali sa do jeho moci, že mu stálu vernosť a poslušnosť zachovajú. A tak aj panoval k veľkej svojej pochvale náš svetovládny rytier nad národmi, ktorému naveky verné ostali.